فَيَعْلَمُونَ اننا نحن المسلمون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا الله الى صراط مستقيم لا ضلاله ولا هاديا لاخر اشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم <تصفيق> الى يوم الدين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayahuna dina man ta'u allahum haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimon Ya ayahuna dina man ta'u allahum kuulu qawlan sadiida yuslih lakum a'alakum wa yagfir lakum dunobakum ayyuta ilaha wa rasulah faqad faza fawzal azeema amma ba'd fa'in khairil hadithi kitabullah wa khairil haditha dum'an bin sallallahu wa'alim sallam wa shahad umurin muhda fatima wa kulla muhdafatin bid'a Prviši put nam je ostalo od ispouglavlja ostalo nam je ispouglavlja e, posude, propisivizam za posude. Ostalo sam samo da spominam o jednom je selo, a to je posude e, koje se pravi od kože ili U tim, U taj posudama znači dana vremena se koristi, a te posude se koriste za abdest ili eh se za nošenje vode koja se od koje se uzima wusul i to baš A danas imamo znači vezan za za kožu. Imamo vezano znači raznorazne druge vrste upotrebe poput jem e, tašni. eh nekim kalčićima jer neke vrste nam mješaje tako dalje. Euh tih koža e, većina učinjaka je u umetaje stavu da radiš po hadisku je bliži pegul bližniji muslimanskom sunnetu. I da dubqa dika rukat takhur kada se e, izvrši stavljanje kože ona ostaje čista pa des potom hadis je od revajit pod pod Dauda e ma ihab al-durb adudubira fiqa takhur wa yabuts koza iz za ona postaje čista na osnovu tog hadisa znači većina učenja je na stavu da koža koja se na tkoje iz dreštavljenje da dozvoljeno da se ona upotrebljava kao mješina ili bilo za koju drugu upotrebu Ona, u nas u ovom kotexu interese je vezano za, za abdes i za gusurom. E, misli se ovdje znači, na kožu od život, svejedno od, od koje životinje bila ona zaklavana da se ispunjaju šarijetskih uvjeta uslova ili životinja uginila bila ona životina čije se meso jede ili čije se meso ne jede. E, oko ovih detalja neke ima razilaženje među učenjacima, pa neki kaže jel, ovaj, da, da, da se štavljenjem kože svinji i psa ta koža ne postaje, ne postaje čista, kao pravi izuzetak toga. U e, druga skupina učenjaka smatra da i ove kože kad se štavljenje da, da postaju čiste, da dozvoljeno upotrebljavati. A onda imamo također razlijednog učenjaka da li je dozvoljeno koristiti kože od dilji zvijeri, jer je došlo nekoliko hadisa zabrana iz tog, pa je skupina učenjaka nastavio dva mezeba na tome da nije dozvoljeno koristiti tu upotrebu koža od dilji, dilji zvijeri, druga dva mezeba su nastavio da je dozvoljeno. Spravni ono čemu su oni krizili hadisu kojima je došla zabrana. Uglavnom da odlazimo u detalje toga, nas, ono što nas intrije za, za vode, i za, za abdest, i za gusul, to smo već rekli. E, današnji današnji poglavlj, odlazimo u znači, ovu poglavlju, a to je e, poglavlje vezano za prirodna svojstva tako zvana sunen ulfitre, ili hejsa ulfitre, zavisi kako ko govori o tom fukana. E, znači, ovu poglavlja govori o, o o prirodnim svojstvima, odnosno karakteristikama, vezanih za uređivanje tijela uh, kojima bi trebao svaki mum, mu, uh, musliman i muslimanka da se okite. A to se prvenstveno znači vraća uh, na hadis uh, koji bilježe Buharija muslima u sva od je i od buhoriri radijallaha, u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, uh, el fitre to hams, ili eh, hams umila fitre eh, jedno i drugo došlo vrvajati, znači peti stvari od fitre. Fitra znači nešto prirodno. <tuhim> eh, pa je u nastavku Adisa došlo nabrano peti stvari. Ker je prvo el hitan, a to je eh, sunečenje ili obrazivanje, drugo el istihad, a to je otranja dlaka oko pola organa. Uh, treće tak Alfar, a to je rezani nokti, učetete netful ity, a to je otlannění dlaka uh, ispod pazuha. o a pasosol Shari, a to je otlaňnje dlaka to odnosno uh, uh, skraćenje brkova. To je do, znači, um, na ču Haddí mu te takonaleli. Uh, Hadi sličan isno v kontekstu, uh, koji veš gusto v svom sahihu, od Aiše radijallahu anha, u spomenuto da ima deset stvari u tfitri. U tom hadisu je došlo da je poslalnik sallallahu alaihi sallam, spomeni njega, jer u njom se spomnio ostale stvari koje ćemo spomenuti išala. Kaže, aštod minat fitre, deset stvari u tfitri. 10 stvari, znači od prirodnih svojstva koje muslima treba se okiti u smislu održavanja svoga tijela. Kaže, kaso šarib, podrezivanje barkwa, wa i'fa wa lihya, puštanje brade, osi lavaku, mis korišćenje svakog čišćenje zubi, ostin sha'pul ma, a to je čišćenje nosa, odnosno načeti vodu u nos, ispiranje nosa. Wa qasl al-afar, skraćivanje nokti, wa qasl baraji, pranje, pranje prsti u nožni i ručni, između prsti nožni i ručni. Nethul ibti, znači otlanje odlaka iz kod pazuha, halpul aneti, a to je otlanje odlaka okuponog organa, vantihasul ma, a to je pranje posli nuždej sa hodom. Pa kaže, kaže Zakirija od Mus'aba, kaže nesitul ašire, znači ravija Mus'aba, koji kaže da je zavoravio desetu stvar, kaže idla en tekunel madumada. Osim kaže da to bude i zapiranje usta. A, ovaj hadis bilježi ga muslimu svoj usahih. I bilježi ga Budavu i Tirmizi Ibn Mađer. Međutim, ovaj hadis a, oko njega ima veliko razilaženje, oko njegove i razdostojnosti. Iako je muslimo ovo je, način, jedan hadisa o kojima su učenjaci govorili, a, smatrali da ima, a, da ima u lancu prenosilaca, da ima spornosti. Zato za ovaj hadis je do sabremučenjaka, koji je spoznan potom, da se izvodil, da smatra da ovaj hadis ma'alul, ma'alul znači ima slabost u sebi, a to je Abusa, a to su danas Ebusa Khuveni poznatih egipatski juhadis, a on je svako vyučenih Ših Albanii, ših Albani također na istom stavu. Ebusa Khuveni kaže ha'al hadis ma'alulom, dienile teatari, a kaže ovaj hadis, je, ovaj hadis je slab, ima znači skrivenu neku mahanu u sebi, Odnosno vraća se to na Raviju Mus'aba ibn Šeibu, jer on prenesi ovaj hadis od Abdullah ibn Zubaira, a Abdullah ibn Zubair od, od Aiše. Uh, za ovog Raviju Mus'aba ibn Šeibeta kaže, Ahmed kaže munkar al-hadis, da on, prenesi, uh, znači, uh, on je Ravijat, znači koji se kao jako slab Ravijat koji prenošaju hadis, u kojoj ima nekare, znači ima dođe sa nečim čime se izdvoji odnosno na druge rabije. Također ima Nesai kaže da je ovaj rabija munkrilo hadis. Abu Nu'in, e, Zaila i Abu Hadjar e, su također i trojica Hadisa e, rekli za ovaj hadis da je, je ma'lul, odnosno da je sporan, da je upitan, da ima slabost u sebi. U svakom slučaju, ovo što spomenite u ovom hadisu, ovih 10 stvari, znači imamo sa druge strane drugu skupinu Hadisa koji su oči hermizija pa nadalje koji su ovaj hadis ocjenjeni vrlo i mama musiba hermizija je ostao <kuh> znači to su neki znači treba da jedan za vremena znači, džima je održeni hadisi u islamu šerijetu koji skupljena muhadisi ocjenjuju prihvatljivi je održen razuga skupna učenjaka smatra da ima slabosti i odbacuju ga kao hadis sa strane seneda ili teksta ali ako u njemu ima ispravno značenje potvrđeno sa drugih šerijskih tekstova kako što ovaj hadis znači drugi širijijski tekstu potvrđuju da ovo sve je otprilite što je spomenuto ovdje, da, da je to propisano. Pa ćemo krenuti redem ovo što je spomenuto znači, ovih desetak stvari od prirodnih svojstava, znači da, je, da, je to, da, to treba, da treba biti znači, karakteristika mu'mina da održava svoje tijelo sa ovih desetak stvari što je spomenuto ovim hadisma. Prva stvar, a to je al-hitan, a to je sunrećenje obrezivanje, Uh, ono suđstvo na ro i na muško i na žensko uh, što se tiče uh, muškiña uh, va za stav učenjaka po pitanju obrazivanja većina učenjaka smatra da je da je obrazivanje skupina kaže da je sunnet, a da naj najbliže je to da je da je uh, važje značenje po pitanju muškardaca uh, na to ukazuje znači uh, hadis uh, koji se samno što na ženeske tipati u Gadisu koji ibn sallallahu alajhi wasallam jedan čovjek koji primio islam rekao eltianke shar al el kufri wa khatetin koji kaže uh, odbaće se od lucke kufra odnosno uh, skins us a bit lucke namjesno treba skin predlaka naše obrise od londlake znači, obri uh, i kaže, i kaže uh, obreži se odnosno posuneti se Ovo ovaj je Hadisa sa mnoša drugih hrivaje, diže, mnogi učinjavci dizimo Hadisa na stepen privatljivog Hadisa po kojim radim. A imamo nepoznati Hadis, Mutefa pon al Alihi za Ibrahima a.l. znači to je bio osunet Ibrahima a.l. u kojem je došlo jehtetana Ibrahimu u Wahuwa ibn Themanina Sene, kaže osunetio se Ibrahima a.l. a imao je, ne manje više, nego 80 godina kaže bil qadun u mjestu koje se zove qadun. A u drugom ribadu riba, je ihtetan Ibrahimu, bađe tema nime se uh, osunitio se nakon 80 godina u mjestu qadun. Uh, uh, to je znači šerijski šerijijski tekst uh, uh, sa kojim se, uh, uh, se znaju ovaj prije toga koje smo spomenuli, da je propisan mučkarcima da se sunete, glavno većina učinjaka da je važi, da je važi, da je spominja druge šerijijske popitala žena vrlo razilaže popitam žena eh, navodno kod muškaraca suđenečje znači da se da susjećuje na pun organ ona viša kožice koje bude bude na vrhu punog organa to je sa strane sa sa nasuđene strane znači i ovaj, danska poručena strana medicine da se to radi i tako dalje a popitala žena suđenečje kod žena u stvari znači da se kod žena odcijeće eh, osjeća znači vrh, mali dio, vrh, na vrhu klitorisa kod žena, da se jedan dio osjeće na to je To je sunačka žena, znači ne potpuno uh, osjećanje klitorisa, nego na mali vrtu, da kako bi se manjila na strast. Uh, znači to je razlika između šarijaskog sunačenja kod žena i, uh, i faraonskom. Faraonsko sunačenje žena je bilo da potpuno osjeća se klitoris, da ona izgubi totalno strast. Uh, Šarijasko da se osjeća samo jedan mali dio, da se, uh, da se uh, da se uranote i življenja na strast. U glednom po pitanju sunnečenja žena, iako je to kod nas malje poznat ovde, iako se velika frka drigla u svijetu kod to sunnečenja žena, kako je to zločin, kako, kako ono, znači to na strani možemo baciti, nama je uvjet u šelilskim tekstoima, što smo rekli očenjaci, i, e, i kako gleda ih sami to, znači po pitanju sunnečenja žena, e, 32 učenjaka, prvi sav učenjaka da je Váč, na to ima Šafija i da bi drugi učenjaci, drugi sav je to Sunet, na tom vam Abu Hanife i Malik i mnogi drugi učenjaci, treći stav da je to dozvoljeno što mekreme da to počan za njum, da je to, to dobra korisna stvar za njum, na tome imam Ahmed. Na osnovu argumenta da dokazala za najbolji najbliže ono načevo je Imam Ahmed ili najviše što smo zdigla stepen to je da smješ da je to da to ustehaveno da sunet, ali diže da je to samo dozvan, da to mekren, da je to počas, je to korisna stvar za ženu, a ne da je, je sunet da je obaveza. Ne bi se dolozim u detalje, argomena i tako dalje. Bitno znate od prilike te e, granice i 8.410 koje govore u prilog tome. Po pitanju toga kada je kada se treba osoba sunetiti, e, po tom pitanju su predsedna e, dva adisa. E, od džabra jedno džabra druga je bila knabassara u oba hadisa je došlo u jednom prvom je došlo od da da je, je postaniksela ova aleyna se nam zaklavo za Hasana i i da ih je osunetio a od sedmog dana nakon njihovog ukrženja a drugi hadis u knabasa da je u došlo sedam stvari je od suneta a jedno opisivanje je to a to je ka, da se dete osuneti sedam stvari je O da se sir mi da na fražine djeteta, a, a jedna je da se to da se usuneti. Znači tim oba oba ova hadisa. Oba ova prvo je hadis poslanika a, a odnosno da je to radi poslanik sa sam a drugo su a, drugo su o riječi a na bazar dela Oba su slaba a, i toliko slaba da ne mogu biti argument po ovom pitanju da je to sunnet da se radi, a, da se radi sedmi 7. dan nakon vroženja, kada se ono inače, šiša, djete, na djeva, ime i ostalog stvar koja se radi na uroženčetu. Uglavnom, po pitanju vremena, kada je propisano da se učini sunnećenje, poznata su tri stava učenjaka. Govorimo ovdje znači, za mušku djecu, znači kažu, vađib je, prvi stav vađib da to bude nakon punoljetnosti. Znači, kada je posljednje puno to posljednje punoljetnosti, onda vam na tom ostavljam u šafi. Drugi sa učenjaka da, da se da se dijete sunuti prije puno ljotnosti, to je obavezno na njegovih roditelja, a ne dijete da. A to za sebe mnogo kao i mnogi drugi učenjaci. Teče sa učenjaka da je da je sunet da je naši musteha da se uradi sunčenic prije punoljetnosti, a da je važni, a da je da se uradi bilo kad tokom života. Na tom stavu njega je uzeo između ostalih Ibn Tejmije, Šeguslav Ibn Tejmije. Udobno, to su tri, ta tri poznata stava. Ulazno znači, najbolje i najtiže ovo na čemu imam šafja, to je da dijete sa punoljetnosti, ako veći roditeljega nisu sunetli, da sa punoljetnošću dijete postaje obavezno da se osuneti, da mu je tada i kao i druge, mnoge druge obaveze, kada, kada postane punoljetno. Ulazimo u detalje toga da ne iznosimo dokaze jedne i drugo i treće stava učenjaka. Sljedeće koje ostvari od sunnina fitra, od karakteristika prirode svojstva od svakog umuminaje, <kuh> puštanje brade, adnog givčan spajaju, kada kažu puštanje brade i kačenje mrkova. Mi ćemo prvo izvojiti uh, puštanje brade. Puštanje brade je uh, važiv uh, sve četvrme mezeba sve četvrme pravne škole. Nači grijanje brade je haram. Brijanje brade je mali grijeh ko strajava na bijenj bradi postaje veliki rizik zbog strajavanja na njemu. Brijanje bradi presjedanje Allahov stvaranja i učeniaci u to. Onaj Kur'anski ajat koji govori je da će šejtan, da će na, na, na, na, na, na ljude i da će im, kao što kao što sam rekao Iblis jel, وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ حَلْقَ اللّٰهِ i na nareživaču pa će oni mijenjati Allahovu stvaranje. Također prijanje bradi predstavlja o ponašanje, o ponašanje muškaraca žene koji zabranju hadisu koji je dašao Buhari i Muslimu. Uglavnom, znači nama govorimo da imamo hadise jasnih kodana u je došla naredba za puštanje bradi, poput hadisa a to puštate brade khaliful mushakin razkoz od sudusija a khaliful mejdus razkoz od sudusija na početak hadise džuzu shevaret znači, znači oklaňajete brkove puštate bradi razkoz od sudusija u dogovoru da isu khaliful mushakin razkoz od mushrika ahfu shevaret wa ufudaha kaže oklaňajk brkove a kaže puštajte brad da budu bujne i bogate a, u, a, vezano za, za, za brkove, došlo je u hadisu, obilježimo se u svom sagiju, kaže melem jehu shari behuh hadisemina onaj ko, ko ne uzima od svojih brkova, kaže, nije od nas. To su hadise, uglavnom poznati hadisi vezani za, za puštanje brade i kraćanje brkova. Što se tiče znači, reklimo, puštanje brade, znači, to je po vađbu srčacom ezeba, neki učenjak čak spomnije iđma učenjak ako šli bitenje, da je da je obaveza da je važio se pušta prada, a ne da to neki običaj arapski, ovako onako, je to važao u zadnju dobu, u ovu ne važi. E, a, a što se tiče, znači, po pitanju puštanja brada, to je jasno mesela uglavnom, e, ono, osim ono ko hoće da se imi strasti. A po pitanju uzimanja brada, odnosno kraćenja brada, po tom pitanju znači, imam, e, veliko razdilačka učenjaka, u smislu veliko razdilačka koja je to granica, koja je to granica, e, Se, na koju se može uzimati od koje se može uzmati brada. Ja sam otvoreno detalji pisao, pa najbi da koga interesuje detalj toga, detalj toga, znači kada je dozvoljeno kratiti bradu, znači da pročitate taj tekst gledu, po pitanju kraćenja brade ima otprilike neki 7 stavova u čenjaka. Ispravno je, znači to je na dva dva pitanja stavova, imamo ćemo većina džumur učinjaka, to je do, dozvoljeno uzimanje od brade, samo se radi toga kolika kada i do kojih granci. A, a imamo drugi stav učenjaka, manje poznat i jako malo učenjaka, na stavu da, da nije dozvoljeno ništa uzmati od bradi. Uglavnom, na to stavu je vrlo malo učenjaka, naprosto se mogu nabrojati, to su imam nebevi, šaukani, iraki i, i bimbaz. Četiri učenjaka koji sam uspio da nađu da su da smatrali da, je, da nije dozvoljeno ništa uzmati od bradi. Ono ostalo čitav umet od Selefa do dan danas, imamo četiri mezeba, su na stavu da je dozvoljeno kratiti brad. I što je is dozvoljeno krati bradu, samo su učinjaci koliko koja je ta granca, koliko se, kada se krati brada. Pa recimo prvi stav na čemu su hanefije, oni kažu da je sunet da se krati brada što pređe preko kapda. Što pređe, znači da je sunnet a imamo mezeba i da je važi a, slabiji stav on tarmezeba, hanefijskog. Znači, uopći poznan stav hanefije, da je sunet, kada pređe, što pređe od radi od kapda, da je sunet da se to skrati. A, nećemo se dolaziti detalji od dokaze i argumente, uglavnom, Drugi savučenjaka je da je to mali kiski mezheb da je dozvoljeno da se krati iznad šake i ispod šake samo s tim da ostane brada bujna da bude bujna da bude bogata to je star mali kiski mezhe pravni treći savučenjaka je da je šafijski mezheb da je dozvoljeno da se uđe, uzme od brade ono što pređe šaka od samog prilikom obolja i umri na to su šafiji e recimo 6 i 500 učenjaka kažu da je da je dozvoljeno uzimati od brade samo onda kada brada bude kada brada bude, kada njen izgled iz i deformiše izgled čovjeka pa je dozvoljeno uzmata znači i po širini i da bi da bi čovjek izgledao prirodno i normalno I sljedeći šta učenjaka zadnji da je dozvoljno uzmati bradu samo kada ona postane, je postane jako velika, jako duga i postane čovjek prepoznati po njoj. Tad je dozvoljno kratiti. Ne spomni koji su učenjaci, zastupaju mišljenja u detalje. Uglavnom, mala za najbolje, najbližnije je to da znači, ćemo bila skupina shaba, što se prenosi od četiri pjeta shaba, da su oni kratili bradu kada pređe preko kapda, pređe preko šake, što pređe kratili su i da je to neka granica. Jel, Uh, koja je najbliže ono što moj bilo selef da je dozvođen, znači kraći što prije preko šake idu znači, i, uh, i širinom i dužinom uh, to se presopresa bila h binomera od od uh, uh, od i Ebu Hurajde <coughs> to što se tiče uh, kraćenja brade uh, srećemo se pa dođe na znači, uh, kraćenje uh, brkova Znači širijeski tekstove su jasni po pitanju toga da je propisano da se brkovi uzimaju. Međutim, činjanci je različno kod toga i spomenuli smo ti dokaze, pogotovo je hadist Melan je kod šaribe, u odkvranih se mina onaj ko ne od, svojih brkova nije od nas, I onaj hadist Juzushararib, odglednjajte je od sve brkove ili, ili ili ahful, ili pasful, šarib itd. Znači, hadisi jasni kodan, međutim učenjak se bude različiti kod toga koji je to oblik, na koji način se krate vrkovi. Pa po tom pitanju imam dva poznata stava učenjaka. Prvi stav učenjaka je da je sunnet da, da se vrkovi potpuno obriju. Da se otkloni ili obriju, da se, da se briju stalno, ili da se ili otkloni na način tako itd. Na tom stavu su uh, hanefije i hanabile. On tu dokazuje sa ovim teksturnim hadisima, da je došlo ahfu, šarib, uh, šavarib, ahfu znači od, odplonite potpuno u tog dosta prijevih značenja, ili uh, enhiku, enhiku znači odplonite totalno, ili džuzu, znači skroz uh, skinite prkove. Uh, znači te riške je došle u hadisima, u uh, hadiske su u uh, Baharinu su, Znači, to je prvi stav učenjaka. Drugi stav učenjaka je da je sunet da se a, brkovi samo potkračuju. Oba, oba mezeba su složni to da ono što pređe preko usne, pre, preko usne da to treba skidati. Složi oba mezaba, ali se razilaze ovo iznad gore. A, znači, da li, da li se totalno skida ili, ili, treba, ili treba samo skačivati. Ovaj drugi stav kaži, a, kažu da je sunet da se skračuju brkovi. A, a da je brijanje Mekrub, pokuđeno, na ovom stavu su Malikije i šafi i on tu dokazuje sa hadismom koje je došlo Qasul e, Shavarib ili Qasul Shavarib kao je košao u jednom drugom vrhajetu, dva rašta hadisa, znači da je sunet u hadisu došlo da se podkraćuju Brkovi, kaže da je sunet podkraćivanje pa znači imamo jedni drugi stav, jedan i drugi stanov učeniaka jedni drugi imaju dokaze ovi koji kažu da treba samo podučiva kažu da isko su došli da se otolni što nije ciljano sa njima da se misli da se obri otolni nego nego kao da se da se ovaj da se skaču brkovi da ne budu da rastu veliki tako dalje to sva tumačenja sa ti riječi naravno sve su dono za najbolji najbliži da je dozvolio jedno drugom da je jedno i drugo, znači onako ko hoće da ih potpuno skrati sve jedno sa mašincom ili da dobrije. E, ili onako skrati sa, sa makazama, da jedno i drugo ima osnova na osnovu hadisa. A taj star su izabrali da jedno i drugo dozvoljeno, izabrali se među ostalih Džarib Taberi, Haade i Iyad i Ibn Hajar, kažu jedno i drugo ima osnovna osnova na osnovu, na osnovu ovih hadisa. Istima mi završio po pitanju kraćenja. Brkovo. Sljedeće je što je došlo po pitanju e, karakteristika, prilnje karakteristika čovjeka s kojima treba da su so okitikala svima, a to je da upotrebljava misfak. E, nema razredovičenjanicima da je upotreba misfaka da je mu stehap e, u svakom stanju. Kad kažemo da misfaka, znači misfaka zato što je to doba koristila, znači ta, to drvo misfak, da se koristilo, s kojem se čistilo zubi, koje imaju danas poznato, jel, A, je, mi danas imam nekoliko membrana paste za zube od od mislaka, koje su jako korisne jako korisne od, za desni za zube uglavnom na mjesto usredina gdje nema svaka ili čak i gdje ima na mjesto gdje svaka dolazi dolazi bilo koji drugi oblik čišćenja zubi pa čak i se danas odali radi Allaha da čistimo zube sa prstima ili što kod naš stari ljudi nas koriste čišćenje zubi sa sol, soli i sa solu pretrlja svoje zube i očisti ili bilo koji drugi način, jer za nas sa četvricom, sa pastom, sa četvricom čišćenje zubi, sve to ulazi pod, ulazi pod istu temu. E, znači, uopšteno, slučno učinjaci da je čišćenje zubi muster. E, s tim da spominju, nas smo naravno mnogih šarijijskih tekstova, ali prvenstvo na hadijskoj obliži eh, Ahmed i Nesai, u kojem je zašao Esivakumotaharatumifem, uamardatumljera. E, misva korištenjač mi svaka pranje zubi, čišćenje zubi, je, je čistoća za usta, a kaže zadovoljstva za gospodara. Allah što mu je za time zadovoljan. E, postoje posebna stanja u kojima je čišćenje zubi posebno preporučeno. E, Učinjama su to nav navediti i 5-6 nekih stanja. Prvo je to prijelikom abdesta. Znači prijelikom abdesta je da, je da se upotrebljava mi da se operu zubi. Kao što došlo u od Adisu, odegu Horeiru Adi Jalanu Adis e, bilježi e, Imam Ahmed. E, u svom sunenu kaže pos se, ker je en škala, ummetila je mr to biivati najgu uh, do i. kaže da ne oteža un, naredio bi otež svojvo obetu na na im da koriste ste mi svakon na čiste zube uh, priliko abdestan. posne sa sem dio abdestan. Uh, drug, drugo drugo stanje učena posom pre prvučne svišenje u uh, kriišnem svake Čšeni zubi je prim pri poč da obbollja namaz, prijena namaza. Također hadisu odboreira je lahom hadismu tefaka dehit kaže poslanik sa lansvrne leo laj nešuqa na umeti ele mertuhum bisivakim dakle se latim da ne bi otežao svojom umetu naredio bi im da koriste misvak prilikom svakog namaza, odnosno prinešo na ne svaki namaz. Tako ovođer je došlo u hadisu da sa svaki hadis podinešno prilikom uh, učenja Kor'ana, so pri učenja Kor'ana. Pa onda poslanik sa ne koristio be, uh, misvak uh, prilikom ulazka u kuć, kad god bi uzašo, ušao u kuć, Uh, Učenjaci koji ne spominjaju taj hadijski redosan, izbježi koji smo svoj sariju, pa onda prilikom promijene uh, uh, neugodnog mirisa, odnosno ako se čuje iz usta, uh, da se koristi mislak tada također postaja osoba situacija. Također poslanik sadan sada kada bi ustao tako stajao uh, sna, kada se probudio, koristio bi mislaka što, što su odbisu, e, mu tafeq ali, ko je bio jehara od odaje od radijala. Na što znači, ostali ti šest stanja posebno koje je preporučeno se koristiti mi svak, a inače ušu je preporučena. E, odprili fitri dali koji karakteristika, koja se na treba okiti te je kašlostop, e, obrezivanje odnosno rezanje noktu, slijedeći e, brijanje ili otlađanje dlaka ispod pazuhuha i eh, to je bilo peto i sexto eh, brijanje, odlažanje dlaka eh, oko polnog organa. <tose> to je narodno vratcho na hadis dokaz za sve ovo. Treba spomenuti da je na hadis prvika suskomenili da je pet stvari od fitre. Hade su da govorili o teh kolege, pa spomenuti, pa so spomenuti tri stvari. Znači rezanje noktiju, eh, brijanje pazuha i uklanjanje dlaka oko polnog organa. Za ove tri stvari došla je olakšica u hadisu koji bilježi, ko bilježi imam Ahmed je Ebudavu u Tirmizi u svojim sunenima, a ovaj u Musnedu, imam Ahmet i Musnedu, da je došla olakšica da se ove tri stvari mogu najviše odužiti 40 dana uz noći kada je došla hadisu došao do chi hadis ukače lana u fiqsi sharbika je brevenski na medjedide allah poslanik salat ukaže brkova u rezani noktiu u brijansu pazuha i odane dlake oko pola organa koje četiri stvari kaže la jutreke akther da se da se čišćenje ovih mjesta ili ili kračini dlaka novim mjestima dlaka novim mjestima kaže duže od četrdeset noći. Onda su učenjaci posvjetili različili, šta ako prođe četrdeset noći, kao što danas imamo žene koji su duge, pustili nohte velike, pa ona, znači, one, one koji znaju ovaj propis, one se one vadaju na to da on to jel, nije kaže prišli četrdeset dana. Učenjaci, znači, do toga, ako prođe 40 dana i nešto od ovoga ne uradi osoba, da li ti ima upala u haram ili u mekru, ili je samo hilafu su ne suprotno su neto. Jedno i drugo teče mišljenje učenjaka, a on potom pita. Sledi se došlo u širskim peščinama, a to a to je da je pokuđeno da je pokuđeno čupanje sijedi tlaka. Kao što je došlo u hadisu Amra ibn Shuajba, od njegovog odsa, jedan da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la ta la tan kaže nemoj čupati sijede sjediti laka, jer nuru nurul muslim jesu ono, kaže svjetlo mu'mina, muslima, muslimana, ma min muslimin je šibu šeibet, nema muslimana da neće osjediti jednu dlaku u islamu ila kada bella hubiha hasaneten, pa da Allah što neće uh, sa uh, njemu napisati hasanet, dobro djelo, warafa hubiha dereže da ga uzdigni jedan stepen, kaluhata an hubiha hati'e, i da ne otloni od njegi grih. <coughs> Hadis je privatljiv. Dobar dan, dragi učenjaka. Bijeg imam Ahmeda buda u koji su ostali. E, Naši na svom toka visa mekruje da se sjede, da se sile dlake chupaju talje. A imamo s druge strane sljedeći propis je karakteristika e, fitri odnosno e, preporučeni karakteristika održavanja tijela izgleda muslimana, a to je da je da je propisano da se sile dlake e, mijenjaju, odnosno da se farbaju u ili ketenu ili ketenu. To su so so dvije biljke kana, znači hinna i ketenu. To su so dvije, dvije biljke od koje se uzimala je prava farba za vremen poslanika Salona neke druge farbe, sabrevi, bilo koja druga vrsta farba, uh, sa <coughs> farbi uh, koje se koriste za farbanje uh, po to pitanju znači imam neko lagano razilaženje eh većina učenjaka je na stavu znači na učenjaka na stavu da je mustehab da je mustehab znači sebe farbatisakanov el ketmoketme vrsta biljke koja, koja daje neka daje boju koja koja između crvenog i crnog na vinicama da našućemo čenaka na stavu da im stehab da osoba koja koja kojoj sjedi dlake na glavi na bradi ili žena također da farbaju. da farbe kada sjedi da im stehab kada znači kada sjedi da farba i to se snima na poznatom Adisu hadis pojedinih bare muslim ukom došla od buhorira djelo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inne kuhudana sara la yes babut fekhalfuha zai sajidovi i kršćani ne farba ju misis odeo sjedegov i sjedim kaže fa i razlikujte se od njih uh, ili ka što je da lice budarra je rodosun hadis koji je budav uh, te koji ostali kaže in in an asanama bu yer kaže najbolje sa čime se mjenja uh, uh, sjedad laka je uh, hinna wa a to je kana i uh, katm druga vrsta bitle koju smo govorili Znači, ova dva visa, mnošta u drugi visa, da je, i na to mi većina učenjakog umjeta, da je, mustehad, da je mustehad sjede farbati, ofarbati u drugu boju i da je to sunet. Manja skupina kaže da je dozvoljeno, a ne da je sunet. Po pitanju toga, da li je dozvoljeno da se osoba ofarba mimo kada kad je, kad je, kad je, kad kad je kosa ili brada sjeda. Da li je dozvoljeno tada, i muško-žensko, da li je tada dozvoljeno da se farba. Po pitanju žena žena naravno nema nema neasločega toga, znači ženama inače uopšte preporučeno da se ukrašavaju, da se sređuju, da se uljepšavaju. A po pitanju muškaraca također je to nastup da nema smita baš na sam muškarac ofarvo, pričam o stavu učeniaka, nema zabrane koja, specijalno štacije da se ofarva i mimo toga ako ako ima sijeđe lake ako dobije sijeđe. To što se kaže u osnovi farbanja farbanja naši a, a imamo a, jedno razilažeječe razilažejeje za učjenjaccima a, a, a to je razilaženje po pitanju po pitanju a, farbanja u crno znači ude gore farba je bilo koji boj mimo crno znači crvena, žuta, smeđa znači nema a, nema razilažej za učjenjaccima da je to dozvoljeno međutim farbanje u crno imamo razilaženje kod učjenjaka poznato razilažejeje učjenjaka Uh, to su prvenstveno vrača na, na dva hadisa kojima došlo danas čovjek od toga odnosno hadis poznat koji kaže je musa svomu svom bijo džabr radiallahu anhu da su, došli, uh, da su došli sa ebu kuhafom ocem ebu bekra radiallahu anhu na dan oslobođenja uh, Mekke došli su sa njim predoslanika sallallahu alayhi se kaže a njegova glava je bila njegova je bila glava kaže su mame su znači ko ko onaj, ona se zove na jelka kad se kad padne naju snijeg i lamo znači glava znači sva osijedila cijed znači sijede iz bijele i na grbi i na bradi jel, i na kosi pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao il have bihi i la baghri sajkaje idite sanim e uh, nekim njegovim uh, ženama njegovim kaže uh, kaže fel fetogayrehu bishay promijeni to sa nečim neka promijeni šta boju kose i brade znači neka ofarma. I došlo je tu rivaditu dodate odger ni būh sevad, a klonite ga crne boje. bojev. Na osnovu tog haditha došlo je teo razlaženje oko farma ili crna. A onda imamo drugi hadis od obdoveh gnabasa u mi je došlo, da je poslanik Sallava Crnat kao kao qaumun jahdabun, jahdabun e fi aher izrman bi sevad znači bit ljudi koji će farba u zadnje vrijeme u mom umetu farba će se crnom bojom kaže ke hawasel khaman ka popotvora golubova kaže la ju rihu nara e hatul janna ne josetim miris dzennata od is village uh, Abu Dauda sa i ostali mali poznati spirta no su dva hadisa na se to razilažu međutim uh, znači uh, popitno sta je saog učenia znači skupih učenjaka pokitanje farbanje crno koji ih dozvoljavaju. Između ostalo učenjaka koji dozvoljavaju farbanje crno to su Abu Yusuf, učenika Buhanife, na to je na to Jarasove mama Maluka, mama i mama Maluka i Budže Budfered i Budžauzi i ibn Abi Asim i e, e, neki savremeni učenjaci. Drugi stav učenjaka, drugi stav učenjaka farbanja u crno da je da je haram. A, ta, na tom staju je Ebu Hanife, Mohamed e, Ibn Hasa Šajbani, e, učenik Ebu Hanife, to je šafijski mezijev i mnogi osavrem učenjaka poput Bimbaza, bimbaz, Salehafe i drugih. E, treći sa učenjaka je Reforma Crne Mekrug, na tom je većina učenjaka ovog obmeda. Na tom smo Aliki, Šafija, Anabile i mnogi, mnogi drugi učenjaci onutar e, e, ovih mezijima. E, znači to su sta tri stava, znači, da je dozvoljeno, da je haram i da je mekru većinom žljaka da ime znači nema grija. Oni koji kažu da je dozvoljeno, Allah za najbolje i kasno tu temu u detangliji opravdi, koga je interesna, znači farbali od crljonega nađe tu temu, e, e, oni koji dozvoljavaju, Allah za najbolje, oni su na, na ispravnije miše, na bliže miše, zašto? S razloga? Zato što ovaj hadis prvni, sa kojom se okazio Džabr radijallahu anhu, ovaj dodatak u muslimu, ođeni buhu sarat, o tome su učenjaci govori taj dodatak ima slabosti. Klonite tega crne boje taj dodatak u hadisu ima أصابۃ sjansi detalja o tome govorle ko je došao sa tim dodatkom i tako dalje nema znatalj koji se vraća na teks također je ovaj drugi hadis od ibn Abbas koji govori o nekim ljudima koji baš suni dan koji će farbat svoje koji će farbat u crno nečo se uh, miris geneta taj hadis ima usre slabosti osna a a i da nije slab znači ne znam za čemu se govori znači to može vidati neka osobina da da stvar slabosti zbog nekečeg drugog ima problem a ne zbog same farme kao što je došlo opisano tako da će osobina haričija da da će kari, a, sif, a, sifet, znak, hariđija, da sif sifet znači haričija bi da se brijati si mah haq nego nego znači bi brijanje blavi znači haričis brijat mak no, to znači kako god brijje blavo da on haričija ne znači znači To, znači on će se prepoznat o tome u s što su Haridje, što tektiraju sve drugi muslimane koji nisu sa njima, znači, i brijaće glave. Tako i ovde, znači farba ne mora znači, ako uzmo da je vredosan Hadis. Uglavnom oba hadisa ima slabosti, a drugi Hadisa imamo, i ono što je najbitnije, znači, po pitanju ovoga, znači, imamo Hadisa u kojima je došlo Ketn, uh, kojima je došla uh, uh, da se farva sa Ketnom. Ketn znači boja koja prelazi iz crvenog u crno. I osoba koja se, se farba sa tom biljkom Ketn, ili katam sa kojom se farba znači sa njom znači se više puta farbala ona kad samo prelazi u crno zato se menja da pobekla da se on preno, da se on farba u crno uglavnom prenosi se od 10 nas haba da se farbala lično bojom e i to oni dvojice dvojica su bile dvojica znači a, a halifa prorok I oni sad znači nemoguće da bude deset osoba da se farba da niko od njih da radi nešto što je haram, da opše poznat haram, da deset osoba zna to prenosi da to radi i da to niko njima ne ukori da ne ukaže na to što su oni farba. U dana vremena za ne bismo sad da je to da je dozvoljeno ovih a da nisi da znači, tu sebi majstorosti. Eh uh, sljedeći se po pitanju uh, prirode svojstava, održavanja tijela je došlo uh, dozvo, dozvola dozvoda, a, odnosno preporučenost, kao mnogi učenjaka, preporučenost održavanja kose. Odnosno njenog kraćenja, šišanja i održavanja, pa oko tih detalja spomeni ćemo. Znači poslanik Salolahu nasjela, prinasjeno je u hadismu o Buhari i muslima tri svojstva kako imao kosu. Jednu da je puštao kosu do, a, do uši, odnosno do, do ovih resica u šiju a uh, o, o drugim revayet Buhari musa došao da je pušta kosu između ušiju i ramena i treći i treći oblik usna kose da je imao uh, kosu do ramena znači to sta tri svojstva poslanika sallallahu alejhi ve kako je imao koliko je imao dužinu kosi. Uh, po pitanju toga da li je mustehap imati dugu kosu ne učinjeni imaju šanse uh, razila kod toga uh, pa skupina učenjaka kaže da je, da je mustehap pa skupna kaže da je, da ni oni koji kažu da nije mustehap oni su bliže ispravno Znači, ono su hanefije, a unta um, Hrambedinsko mezeba kaže da je ostajalo da spušta kosa. A, bliži su ovi koji kaže da, da nije to sunnet, znači dozvom je puštit drugu kosu, da, da, da osoba pusti, moškaracu, da, ono da pusti drugu kosu, ali da se potvrde da je to osunet, znači e, tako od takvih dokaza imamo sunnet. Po pitanju a, održavanja kose, a, došlo nam je ta, također Adis, koji prehatu učenjaci dokazuje sanije preporuče da su državljani posu da pobrira da on kaže men kana lahu sha'run kaže ko nako ima kosu nako ima kosu ko pusti kosu znači kaže neka je održava neka je uređuje Također danas se hadis drugi hadis vjerodosan kojem je došlo da eva ibn Hujr je došao poslaniku sallallahu alejhi a imao je dugu kosu, pa kaže kada me je vidio rekao je dubab dubab, rekao je dubab dubab, znači uh, ovde, dubav, dubav", ovdje se misli na, uh, na, na na isek neki, pa je on mislio da u stvari on, uh, da oni šareti na njegovu kosu. Pa kaže ja sam onda kada sam odšao nje, kaže, skratio sam džezestuhu, kaže, skratio sam kosu, šišao ši se, skratio sam ponustrio poslanika pa sa dolazom srednjem, pa mi je on rekao, kaže, In ahnik, kaže, ja, te, ja tebe nisam ciljao, kaže, nisam te ciljao s onim veća što sam rekao, nisam mislil to na tvoj kosu uopšto. Kaže, ahsan, to što se suradiš, to ti je bolje, što si ili sredi u svoj kosu. Uh, uglavnom poznato je po pitanju koseta da je došlo zabrana, u hadisu došla zabrana. Neha ne bihlsalam salam, anin kaza'i. U hadisku ili je, je že muslim osmosa givode. da salam salam salam je zabranio šišanje koje se zove kaza, a to je da se dio glave o šiša uh, načelavo, obrije skroz, a drugi dio da se pusti. Uh, u hadisma je Budaudi Tvrnizija došlo da je neko djete prošao pored kosanika sa lalahu alim svelem, a jedan dio glave bio obrijan, drugi dio glave, uh, uh, drugi dio glave bilo kose, pa je on rekao kaže ili ga skroz obrijite ili neka pusti podjednaku svu kosu. Uglavnom sa tim hadisma učenjaci dokazuju, uh, uh, većina učenjaka, da je šišanje, takav oblik šišanja, haza, da se dio glavi ošiša skroz načelavo obrije, a drugi pusti, da je, da je, da je to veći, po većinu to je mekruh, manja skupina učenjaka kaže da je to haram, među kojima su hanabile, ispravstavala za najbolje da je bliže, u, iako u Hadisu došlo, da, da je neha, da je zabranio poslanik Salomonasov, da je bliže ono čemu je da je to ne samo mekru, a ne da je haram, ali ipak to treba izbjegavati. I čak u ono sličnu kosu podnašu znači kada je šišan kod dinci, da ovaj gornji dio ostavi, gornji dio kose ostavi, a ovo ispod ušu s kruvu smanji na nudo. Da to je donikli liči šišanju pazaja, to, to treba izbjegavati. Znači treba imati prilika šišanja pustiti kose podjednako, šišaca na svim mjestima da bude podjednaka kosa, a ne gajati nekakve ove frizure, pogotovo ne futbolirske e uh, da je se došlo je zadnje uh, obradima a to je od od prirodnih svojstava a to je da da musliman koristi uh, miris da taj. No šta habi da se musliman miriše. A, a, a, a po pitanju žena, po pitanju žena, uh, žena je haram datse, da se mirišu kada idu van kuće. Jer ne biho da da da znači njihov miris oseti muškarac. Po pitanju muškaraca znači dokaz za to da je, je Muztehab poznat u nej hadithu da je Nasa radi lalama poslalnik sallallahu alaihi wa sallam, koji je bilježi uh, Ahmed, Nasa i Hakim i U njemu je došlo, kaže da je poslalnik sallallahu rekao Hubbibe ilejimin dunjakum uh, omiljeno mi je od, uh, od dunjaloka, kaže en misah od tih žene im jebis. وجعلت قرة عيني في صلاتك اجئ اجi tak posložika ložita nije najviše je i tak nije učinen u namazu. To znači nam dokaz da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio miris. Za miske miski rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem podiše u beseda hudrija bižiga musa sa rivo za misker kao a ti je potivi kako kaže najbolji najljepši najgodniji miris svih mirisa. Po pitanju znači žena došla do drugih hadisima da je da je tiburrija fi rā'iḥatā, miris muškaraca u mirisu koji se širi. A kaže o tibun nisā, a miris odnosno sa čime su ukrašavale žene, filavnīha. Filavnīhi. ono a odnosno žena žena ukrašavala, kaže to je sa boyu. Šta se timači reći da muškarci koriste miris se pa ima znači puštaju div ugada miris a da žene trebae koristiti kada idu na javna mjesto da koriste znači šta ne njima dozvoliti znači, se šta kan kan far to je njihov miris a na narodima smeta da žene mirise treba da se mirisa kući pred mužem i pred svojim ahrem ali kada izađe iz kući znači zabranjeno da se da miriši i došla je prijetnja je za ženu se izlađi, koja se izađe koja izađe iz kuće je na mirisa na bezposredno taj to To su dano osnovni principi vezani za vezani za suđeni filtere za znači prirodna svojstva sa kojima se možemo skinuti da popitati po pitanju održavanja svog tijela sva neka